De matinada en trucar. Són el replà de l'escala. La mare quan surt a obrir, porta la bata posada. Què volen aquesta gent Que truquen de matinada. El seu fill, que no és aquí, n'és adormit a la cambra,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 què volen aquesta gent que truquen de matinada? Dies fa que parla poc i cada nit s'agitava. Li venia un tremolor, també en un trucatrenc d'alba. que volen aquesta gent que truquen de matinada? que no ben despert, ja sent viva la trucada i es llança pel finestral a l'asfalt d'una volada. que volen aquesta gent que truquen de matinada? Els que truquen resten molts, menys un d'ells potser el que mana S'inclina pel finestral. Darrere xiscla la mare que volen aquesta gent Que truquen de matinada. De matinada en trucar. La llei honora assenyala: Ara l'estudiant és mort. és mort d'un truc a trenc del què volen aquesta gent, que truquen de matinada? Hola Bona nit, eh, escoltàvem una cançó que no per coneguda eh, no ens deixa de fer posar la, la pell de gallina. Què volen aquesta gent que truquen de matinada això, malauradament ara és més eh, actual que mai, perquè el Franqui de Terrassa ja fa dies el van anar a buscar de matinada i encara és a la presó. Justament del Franqui... Pere, hola Pere, bona nit. Hola, bona nit. Estava rumiant ara, mirant que tu també et van venir buscar mm. de matinada. Sí, sí. Eh, pel tema de la insubmissió, ara ja fa uns anys, eh, doncs van venir a buscar-me dos policies nacionals de paisat, l'hora aquest les set del Matí o així cap capa a judici, en el seu cas és, és més greu perquè és la sentència ferma i l'han l'portaven ja capa l'han directament a la presó. En el teu I, i en, cas et van sí. portar, però et van portar per a força sí. a judici, també et van portar en manillats. El, el cinquè judici ja era a l'Audiència Provincial de Barcelona i el en manillat capa al judici perquè fèiem insubmissió judicial i fèiem totes les manifestacions a fora del judici i eh, s'havien suspès una sèrie de judicis i al final... Així, però en el cas d'en Franqui ja ha set a traïció, perquè va sortir la sentència sense comunicar-ho als advocats... I Ni a ningú. A ningú el van anar a buscar i directament a la presó i vaja, li tenien moltes ganes. amb en Frankie, El coneixem des de fa fa anys, és una persona que ha estat a primera línia, molt compromesa, i per mateix, és, és, és una persona que, molt, que, que ells el consideren molt, molt perillós per, per la difusió i la feina que fa, justament, segur, i segur. han anat a buscar... Doncs, han buscat doncs una... un cap de sí. que han intentat criminalitzar tot el moviment, tota la gent que lluita. Hem rebut carta del Franqui, en llegeixo l'últim paràgraf, que diu així, dona records a tothom qui pregunti per mi, especialment a la gent del còctel contrainformatiu, a la gent de Torelló, i de Vic, i també en Pep, suposo que parla en Pep Moster, que fa temps que no el veig encara que sé que és dels que sempre hi és i serà. Finalment rep un petó i una abraçada ben forta de part meva des del mòdul 6 d'aquesta maleïda presó, de fet, com totes, d'Abrians 2, salut, amor i llibertat, no ens faran creure, fins a la victòria sempre, la lluita és l'únic camí. Això ens ho diu en Franqui des d'Abrians de 2, la presó on encara, malgrat les massives manifestacions, s doncs encara hi és I, esp I esperem que continuïm les actes de mobilització, perquè és l'única manera de, de recordar-ho i d'anar fent força perquè aquesta injustícia doncs, no continuï. perquè el, el, la sentència s'agafa a, un, a uns fets molt febles, amb molt poques proves, amb, amb mentides, eh, i no tenen per on agafar-se,què és molt injust, el que, el que, la, ja li tenien moltes ganes sí, sí. i han anat a agafar-lo en ell. Per, per, per tallar una mica espantar molta gent i tallar moltes de les activitats que que feien Franqui. Està clar que és així, està clar que és un empresonament polític i que si no hi ha una resposta contundent, que hi ha ja set, però que ha, el que costa és mantenir-la, sí, el que costa és justament això quan es refreda una mica el tema a nivell mediàtic, doncs llavors continua fent coses. Sí, malauradament quan agafen algú al principi, doncs és quan ja més moviment però si això es va allargar, es va allargar el, el resistir i, i mantenir la flama de, de recordar-ho eh, que ell continua. Ara, en aquests moments allà tancat, sí, Això costa. recordar-ho i, i, és això costa. Recordar i no, no, no fluixar, perquè si no hauran guanyat.: A més a més, jo crec que justament perquè l'han agafat a ell com a cap de turc i pel que representava, perquè era una persona molt coneguda, molt combativa. A mi em fa l'efecte que si no traiem el franqui de la presó, després del franqui hi haurà altres franquis, vull dir que hi haurà més gent que anirà a parar a la presó. Mm. Em fa l'efecte que també és una mena de prova a veure què passa, mm. a veure si la gent es cansa de denunciar-ho mm, i això ja en tenim una trista experiència amb el tema de la insubmissió, encara que era una lluita no exactament igual que les que són ara, però en fi, tot, tot és el mateix. Que quan hi havia una onada, una onada repressiva moltes vegades era a l'estiu, quan la gent estava desmobilitzada, mm. era fora i no n'hi havia una de sola, sinó que llavors venien seguides. Sí, fan servir totes les, les trampes possibles o tota la mala intenció, eh, perquè el que, el que no volen és justament que surti als mitjans, no volen que això sigui silenciat, per ell seria ideal que en Franqui continués a la presó i que no, no sortís als mitjans i que la gent no en parlés, no hi hagués concentracions, no, no, ningú, cridés, ningú, ningú ho cridés, ningú ho denunciés. Això haurien aconseguit doncs, desmobilitzar tot a, bueno, un, un sector i la feina que feia en Franqui i, i apartar de, del mig una persona que a ells no els interessava a nivell polític. És, una, és un empresonament polític. Es tracta de fer por, justament. Bé, nosaltres no l'oblidarem, continuarem escrivint-li continuarem parlant-li, això està clar. Però aquest diumenge eh, hi havia Vic una jornada de ràdios, una carpa de ràdios, on aquest programa també hi va ser present, mm -hmm. i tu, Pere, que ara estàs a Ràdio Voltregà i que abans havies estat aquí, bé, i que ens continues visitant sovint, eh, ets un dels organitzadors. Doncs va anar molt bé, vam, ens van veure no? tot el dia, sí, sí, perquè... va ser un dia de pluja intermitent però per sort va estar allà a la plaça Zona, hi ha unes voltes... Que... Sort que estàvem a Xupluc més o menys. Hi havia una carpa on teníem el material de música i a, i a dintre doncs, de les voltes aquestes de la plaça ficar amb la paradeta muntada, la taula i tot de gent de, de diferents emissores. Això és el més maco que va, em va agradar molt. Sí, i llàstima, llàstima del temps, perquè si no hi hauria hagut molta més gent rondant per allà, perquè hi havia també actuacions musicals, però per què no ens expliques una mica els precedents? Com se us va acudir de muntar això? Amb quina gent vau contactar? Quines ràdios? Sempre dèiem, a la gent de, amb en, amb en Salva de Ràdio Reggae, de Ràdio Voltregà, sempre estem pensant en que s'ha d'ajuntar la gent de les emissores municipals la, la, amb, la, amb gent de Ràdios Lliures que està fent una feina molt interessant perquè, de fet, som petits i en els mitjans de comunicació de, de masses hi ha una, és una jungla molt despiadada on uh -huh. guanya sempre el que té més eh, recursos, el que té més potència, el que més, i, i el, són les em comercials normalment. i llavor si no estem connectats i en xarxa i fent activitats a la nostra manera, no, no, no ens en fem a sentir i era la manera també de trobar-se. I la plaça Osonera és també un lloc força, força emblemàtic perquè no s'hi fan... Està força apartant... No... Emblemàtic per oblidar, vols dir? Exacte. Oh. Emblemàtic per fer-hi un acte com aquest, uh -huh. per reivindicar llocs que volen ser marginats, que volen ser apartats, que Vic a vegades com a capital d'Osona, mira cap a l'altra banda i... i... I hem aconseguit que, que s'impliqués el propi ajuntament de Vic i de... sí si vols saber una dada tonta, però una dada que jo penso que és una mica significativa. jo no me' recordava on era la plaça d'Osona allò que i sí. ja has estat una vegada i, i potser no hi tornes uh -huh. en anys nogent molta gent, gent in busquen oh. plaça d'Osona en el en el mapa de Vic des de l'ajuntament de Vic, doncs no no hi és <ríe> això, això no ho sabia no hi és o sí sigui, no existeix. <coughs> No existeix no, no pots no pots trobar la, trobes carrers adjacents i, i i al final et fas una idea no però però eh, la plaça com a tal no hi és és greu eh? o sigui, no, el nom no, no és a la llista és greu jo el que m'he trobat és molta gent que parlà de què venien i on endemanaven o no fèiem i no sabien on era la passo zona i els havies d'explicar o anar los a buscar i ensenyarls-hi sí sí com si fos bé. <laughs> Les catacumbes. I, és greu. Jo, i jo de fet, tampoc, eh, fins fa uns quants anys, no tampoc ho sabia. Uh -huh. Jo perquè conec gent amb, amb músics eh, marroquins i, eh, i altra gent que, que ens trobem allà i que vida, hem, hem fet vida per allà, però si no... no si no hi coneixes algú i no vas. vas expressament és que és lluny que no, ve de pas, que no ve de pas, està com, com aïllat. I Allà, a doncs, eh, l'ambient de ràdio, eh, allà vam comentar amb la gent de ràdio Bronca que és ben bé la ràdio directa, perquè estàs al carrer i, i la gent veu com fa, com fa ràdio. I, mm -hmm. i... Ara ens has esmentat una ràdio que aquesta sí que és emblemàtica de veritat perquè fa molts anys d'emissions, que sí que és una ràdio lliure, autogestionada totalment, que és de Barcelona, i van ser-hi van, van serell amb nosaltres, ens van explicar una mica des de quan van començar a emetre amb, quines, amb quins condicionants, els problemes de freqüències que se'ls han menjat una freqüència, n han hagut a buscar una altra, etc etc. No? És una lluita. Eh? téé molt de mèrit. Ràdio Bronca de Barcelona fa tants i grans anys i que l... Última, l última eh uh, de sabotatge que els hi van fer és trepitjar-ls i la freqüència al 99.0 tot el morro Ràdio Nacional d'Espanya el, el Ràdio 5 i, i els van fer fora a base de potències, els van absorbir, no no els assentia perquè els van emetre moltíssimes més watts de potència. A part que la freqüència d'una ràdio és una mica com la seva adreça no? Vull dir, quan, quan has fet molta propaganda i, en el seu cas, donc samarretes, pòsters, to tota, tota mena de coses amb aquesta freqüència, llavors haverla de canviar i de unidor tot plegat. Sí si sí, s'atreveixen a fer això amb les ràdios petites i lliures, amb una ràdio comercial no s'atrevirien a acostar-s'hi, això ho va comentar l'Òscar de Ràdio Brum, que s'han trobat també que, que la Generalitat o, el, o el que és el, els organismes no, no diuen res quan, quan una emisora se't posa al costat de, i et fa interferències, a ells no, no, no els hi fan cas, però si toquessin a la Com, toquessin, toquessin a Catalunya Ràdio, doncs, vaja, no durarien ni un dia, una emisora, perquè hi ha emisores pirates que agafen... Uh, un, un, un, Tenen uns mitjans d'un diners i fan, eh, tenen uns sponsors i es dediquen a fer música... Emisores comercials, comercials al 100%. No? ...de propaganda i música per omplir i, i, i es posen en volen, aquests. I es posen justament a, a trepitjar a emisores lliures eh, més petites. Que, en... que no crec que sigui casualitat, també ho comentàvem. No? Però, És, sí. eh, tot té una intenció. No? Uh, i fer callar la gent que diu les coses pel seu nom, doncs suposo que també és una intenció que, que tenen, més o menys amagada, però que hi és, no? Uh, i també vaig veure la gent de Ràdio Corneta de Berga, que em va agradar molt perquè només havíem tingut contactes a través d'internet i un dels nois de Ràdio Corneta justament quan van començar a metre, va, va ser aquí el programa però via telefònica, vol dir que no ens havíem vist les cares encara, vaig, vaig I... riure molt, eh, amb la gent la Bastant, Jo vaig arribar que ja acabaven vull dir que vam capiar Està... impressions i tal, però no vaig poder sentir... una fer. transmissió al matí molt, molt irònica, molt divertida. <ríe> són una gent que fa poc que són, que han estat eh, també lluitant per aconseguir aquesta freqüència i... I que gestiona la ràdio tot, és a dir, les instal·lacions, el local, la, la freqüència, les emissions, tot. Sí, sí, hem, ens hem... Ens hem connectat bé perquè eh, ara veiem si podem muntar també això i que això vagi vagi continuant aquesta idea de fer la ràdio al carrer... Suposo amb... que bueno, ells estaven molt contents, suposo no. que ells també van veure que al, fi al cap, com que hi ha gent que respon, mm. tampoc és una cosa tan i tan complicada. Sí, i si sí, miraves el cartell, vaja, la, la col·laboració era de moltes uh, entitats diferents, des de l'Ajuntament de Vic, que ja hem dit, com a com a principal col·laborador, ja que s'havien d'implicar per força quasi bé, no? Quan fas un acte va venir també la, la regidora de, de joventut, eh, i va venir també la gent de de cultura, uh -huh. de l'IMAC, vull dir, va to tothom molt content des de l'Ajuntament de Vic i després també estava doncs les les Radio Ultregà, de Torelló, on estem ara i... I, bé, bé, I, i també hi havia jaigent també... sí, anava a dir, perdona, anava a dir que també hi havia gent que no eren de cap ràdio, sinó d'associacions de veïns, sí, del barri, sí, sí, no? uh, esplais, etc, no. Vull dir que hi havia, hi havia gent de totes edats, no? Gent, criatures, fins i tot, no? que... Sí, estava sentint que... l'ambient de fons, era <laughs> els jocs de la, de la canalla, de la gent que estava per allà a la, a la plaça, era el al film musical del <ríeix> carrer. És es uh -huh. també. No doncs estava, sí. el final concert va, va ser. I a, estar... a sí, a l'hora dels concerts bé. ja ja en tenia una mica prou, sobretot de la pluja. <ríeix el ríe> però semblava que la cosa, suposo que realment es devia animar molt a partir mm. dels concerts, no? Sí, sí m -m vaja, molt contents, tothom va quedar molt content. Doncs això a a veure. També es podria fer tourelló alguna cosa. Sí, S'ha de, de, de fer, ha de fer, ha de fer. Sí, és qüestió de parlar. Ens, ens ho apuntem. estem amb, És un punt de trobada de les diferents emissores. Això va ser una, una, una trobada de, de gent de diferents emissores. És el sí, que sí. sempre intentem, estar units. En el meu cas, eh, a part de, de col·laborar-hi com, com a programa, doncs em va agradar molt això, veure gent que no ens havíem vist mai, poder canviar impressions quins són els seus problemes, quin, quins són els seus objectius. I bé, dones que hi ha molta gent que per amor a l'art, perquè això sí, sí, sí. Això és per amor a l'art, eh, està fent coses i, i que la, la veu corre, la veu lliure, per dir-ho d'alguna manera, no? Uh -huh. no comercial. Molt bé, doncs eh, ja n'anirem parlant, a veure si tornem a fer-ho. Eh, no sé si saps que avui quatre persones s'han encadenat per aturar les obres del Pla Kaufec en defensa de Collxol, albidabo, mm. que ja fa temps que hi ha hagut una tala d'alzines eh, molt important i volen fer una muntanya russa i han començat hi bueno, volen fer moltes coses, però no només la muntanya russa, sinó tot un complex d'oci cultural o, o no tan cultural, més aviat comercial. No? Hi ha molta gent que, que està, està treballant, no sé si hi ha sentit la notícia. No, no m'ha arribat. És que probablement la gent silenciada, vaja, jo tampoc l'he sentida a la televisió ni a la ràdio no l'he escoltada prou. Eh, ens han fet arribar una mica de resum. Diu, abans de les 7 del matí, quatre persones s'han encadenat a dos bidons de ciment a les entrades i sortides d'un sector de les obres del Pla Caufec, Esplugues de Llobregat. Estan aturant part de les obres del megaprojecte urbanístic al qual s'hi oposen diferents associacions de veïns des de fa 17 anys, quan el govern local del PSOE va promoure la destrucció de la muntanya de Sant Pere Màrtir a base de gratacels, oficines, habitatges de luxe i un gran centre comercial. L'acció forma part de la defensa activa de Collserola per exigir l'alliberament immediat en Franqui. També. És a dir, que han aprofitat, que han fet aquesta acció mm. i també han reclamat la llibertat d'en Franqui. Mm. Aquestes persones... Eh, tenen intenció de deslligar-se per poder anar a la manifestació convocada el proper dissabte 24 de maig a les 6 de la tarda, així com a la botifarrada a l'especulació amb correfoc i concerts posterior. Això era el matí, començaven a arribar camions que no podien entrar a les obres, però hi ha, eh, hi ha una darrera hora que no ha, no ha durat gaire. Eh? I és cap al migdia, més o menys, cap a les dues del migdia rebíem un segon comunicat en què deien que estaven desallotjant les quatre persones que aturaven les obres del pla Caufec, que en, a, que en aquell moment estaven detingudes a la comissaria dels Mossos d'Esquadra d'Esplugues de Llobregat. Ens explicaven que a les onze del matí han arribat set furgonetes dels santiabalots i que juntament amb la policia local han començat a tallar el trànsit i fer fora el grup de suport. Han identificat a la vintena de persones que els donaven suport i s'han preparat per trencar el vidó de ciment. que Jo ara que faig un parèntesi, jo poso el braç en un vidó de ciment, potser perquè només en tinc un, eh? però encara que en tingues dos, jo em sembla que no ho faria perquè et poses ben bé les seves mans. Eh? No, fa por eh, això. A mi em faria pànic, jo, no por. Eh, hi, havia, hi havia uns sistemes que... L'havia vist amb, amb accions de Greenpeace, que era un tubo eh, i a dintre, una, dintre aquesta canonada, una manera de, unes per agafar uns braços de ferro dintre, i t'agafaves de dintre... I, I llavors, el ciment el, no tocava no, clar, directament? No, toca el, el ciment, ni el, no, i no posaven el ciment, era només el, la, el tubo per fora del braç, cobria tot el braç i llavors no podien tallar-ho, o si ho tallaven també podien tallar el braç que això fa pànic. Però, no clar, depèn de tu agafar, estar agafat allà, a dintre. I tot el tubo et cobria tots els dos braços de les dues persones. Uh -huh. I però clar, eh, fa, fa un sistema és això, que et poses a les seves mans. I, jo ho trobo molt perillós. I i, bueno, són un, molt valents. Un amb les... Hola Francesc, bona nit. Bon Què? El tren, malament eh? Sí, sí. Ara en parlarem sí, no. del descarrilament que hi va haver oh. No saps encara? No, no. Ui, sí que t'han informat poc. No, no. Ara ho explicarem. Digues, que, espera, digues, no que, acabem. Que, uh, Estàvem parlant sí. d'aquesta acció uh, contra el Pla Caufec, de Collserola, uh -huh. no sé si ho has sentit. S'han a... encadenat quatre no? persones en, en bidons de ciment Carai. i ara ja els han, bueno, ja han desallotjat, ja els han tret. Uh -huh. digues, digues. Sí, parlàvem dels sistemes d'encadenar-se de, o d'agafar-se, posar braços en ciment, però aquest te la jugues molt perquè imagina't la imatge d'un antisturbís amb, amb, amb el disc aquest que, que talla el metall i, i tu tens el braç a dintre. De, oh, S'ha que... d'estar molt convençut per fer una cosa així, vaja. Uh, de tota manera que aquesta gent són a la presó si no, no, no tenim notícies que ens indiquin el contrari i convoquen a una concentració informativa i de suport avui mateix a dos quarts de vuit per tant ja deu haver tingut lloc a l'ajuntament de la plaça d'Esplugues i a la plaça de l'Ajuntament d'Esplugues, si, si ho diré. I també convoquen a una manifestació dissabte 24 de maig i aquest dissabte, a les 6 de la tarda, també a la plaça de l'Ajuntament. Francesc, donc uh -huh. què passa amb els trens? Així no t'ho han dit, Això del descarrilament.: No noú no, arribat ningú. bé vu. Home, Home, bé, no, no, bé, no. bé jo, jo treballo quasi a la plaça de Vic, surto del despatx allà cinc minuts després de les nou, arribo a un quart de deu a l'estació, compro el tiquet, vuit o deu minuts abans de l'hora del tren i ja estic a l'andana, i avui el tren ha arribat cinc minuts després de les deu a l'estació de Torelló. Quan l'hora d'arribada prevista és a tres quarts, és a dir, vint minuts. Hora, he trigat una hora per venir de Vic. Caram. Com si Vic foss. Eh... Sí, ja sí, sí, gairebé és com venir Barcelona. Queda doncs, doncs sort que no nocarrilat. Perquè la notícia era l'avui aquest matí i em pensava que ho sabries. I diu així: descarrila un tren de la línia Puigcerdà Barcelona a causa d'una esllavissada de pedres. Un tren de la línia Puigcerdà Barcelona ha descarrilat aquest diumenge al vespre a causa d'una esllavissada que ha tingut lloc entre Ribes de Freser i Ripoll. Uh -huh. Segons ha informat la companyia Renfe i avui entre Ribes de Fraser i Ripoll una vegada més doncs hi havia autobusos que feien uh -huh. el trajecte, etc etc claro. com sempre eh, uh -huh. no sé no sé si no informat més tard jo, uh -huh. jo no ho he vist, però la companyia ReEMF diu que no podia preveure com afectaria la circulació ferroviària d'aquest dilluns. Uh -huh. Tot i que es veu que ha deixat clar que garantiria la mobilitat dels passatgers. Ja. La mobilitat lenta dels passatgers. Ja, ja. Els, trens, no? els trens que venien de Barcelona també anaven en retras. Però ningú explicava que era pel descarrellament. No, no, res de res re. Hi havia el mateix disquet de sempre dient que ara arriba, que ara arribarà, per la via tal, per la via qual... I prou. I prou. Uh -huh. Doncs sí, sí. Uh, fins que no passi... Bueno, és allò pic no? però jo penso que fins que no passarà una desgràcia mm. eh, no hi posaran uh -huh. remei no? sí, o potser llavors sí. tampoc però fa por fa por perquè dius allà ja no és només arribar tard és que si descarrila i tot ja què farem hem parlat també abans de la jornada del dissabte de ràdio oh, sí. de hores de ràdio al carrer sí. com un Tu ho veure bé. També vas estar allà dues sí. quantes hores, eh? Fasco, el Francesc hi era per partida doble, eh? sí. perquè el Francesc està a Ràdio Bronca i està al còctel contrainformatiu. De no? Ràdio Bona. Uh -huh. Una cosa era al matí, l'altra cosa la tarda, amb la qual cosa hi va uh. ser tot el dia, no? Sí, però m'ha sorprès que el nou nou no diu res d'això. No explica res avui. Van venir, van fer unes fotos, van marxar. No sé si van també filmar, però van anar molt ràpid i no jo avui no ho he mirat, si ha sortit si no, que no has més no, no, no ha sortit no no, no. No, no no són capaços hi havia una noteta petitíssima, ja no es podia fer més petit el divendres mm. dient que es faria això, presentaven com una promoció de bit bit Vic sí, però, però no era això a... només no no, no, no era pas, només mm. això, això perquè era jo la, jo també la... ho vaig veure encapçalat d'aquesta manera bueno, és la col·laboració de l'ajuntament de Vic amb. Mm amb a la, la, la ràdio jove, de, per internet eh uh, i és un, una col·laboració més, diguésim, eren molta més coses que això. Mm -hmm. Però clar, no nou. Uh, mm. ja sabem que a vegades els criteris que tenen per per decidir que què és notícia sí. que no és un misteri. Eh, ja ho mirareu vosaltres, però vull dir que he estat mirant i no no ho veig lò que si dius que vam fer alguna foto, clar mínim era això, no? una foto amb un petit peu explicatiu. A mi m'han dit que van veure la càmera també uh. del Nou TV, uh. però molt ràpid. Van fer millor fan... uh. És que plovia molt, Pere, i si I... sí, de... plou... Eh... S'ha de ser comprensiu. Ja. En aquest país quan plou tot queda aturat i els trens descarrela. Sí, sí. El que sí que explica el si Nou... si anava ja, llavors ja és una catàstrofe nacional. Eh? No estem preparats per res. El Nou avui explica que s'està traficant amb les zones de ràdio, que ara han sortit moltes al mercat i que vindran a fins i tot de Madrid, s'han interessat per comprar espais aquí, a Osona, al Ripollès, al Berguedà... Sí, Això sí que ho diuen. Abans parlàvem de, de que és una jungla, eh, cada cop més, i a Barcelona la lluita de la ràdio bronca mm. per mantenir-se malgrat les trepitjades que els han fet. Sí, que cada cop és la cosa més, més encarnissada, que és, no hi ha no, no hi ha respecte. Aquí fins ara no hi ha hagut aquest problema, jo no he sentit a parlar d'aquest problema aquí a usona. Hi ha gut espai a les zones per a tothom, no? Ara veurem què passarà amb aquestes noves influències, no? Ja Dóna la impressió que és això que és com un mercat ara. Sí, ems hora comercial amb moltes ganes de, de, de, de de matxacar-nos amb els seus anuncis constantment i amb una freqüència que, que la música o lo que fan és una excusa per, per colar tot el que és la propaganda. Ens estan avisant que ens apropem a la...? Sí, sí, jo estava mirant a veure què ens quedava per després. De la segona part tindrem la trucada amb la Montserrat Ternau i amb la Montserrat Ternau volem parlar d'aquesta manifestació que es va fer diumenge, aquest mm -hmm. diumenge 18, en Posta, una manifestació contra el transvasament de l'Ebre, mm -hmm. molt, molt important, amb molta gent. Han fet un manifest que llegirem, perquè no es pas, no pas gaire llarg i a més a més és molt, molt aclaridor, em sembla. Vale. Fins ara. Nits de somni a Ràdio Ons. Som el millor de la ràdio, ho sabem No tenim carisma ni una bona veu, també ho sabem Per no tenir, no tenim ni guió Però som l'únic programa de ràdio On hi ha animal de companyia i canemés per tothom Els mussols de Orleans, Nova Orleans Noves seccions, nous protagonistes Nous dimarts, amb ells amics Els dimarts, de 10 a 11 de la nit A Radio Ona amb with the dude Hem escoltat la veu de Leonard Dillon, una llegenda viva del l'ex i líder vocal d'Etiopiens, un dels grups que van convulsionar a Jamaica els anys 60 i que van, van participar i potenciar l'explosió del de reggae rocksteady, eh, de tot el món i, i que encara ara, es manté eh, en actiu i, eh, i aquest és un dels teus darrers treballs d'ells en, en, en solitari, Leonard Dillon, membre fundador dels Ethiopians. Que... A Radio Vultraga de fet teneu un programa que és Radio Reggae, no? Aquí hi ha un programa que es diu Na Jamaica i, a, i a més a més hi ha una emisora per internet, eh, que es diu radioreggae.cat ah, que sempre faig pel públic. el nom podeu... del programa, el nom de la radio. es pot ràdio. escoltar 24 hores d'aquest estil de música. Per la, per, la, per la xarxa. Gratuïtament. Eh? Sí. I per accedir-hi s'ha de fer a través de Ràdio Ultregar? No cal, pots anar a RadioRiguer.com Radio si Tens el programa Ouinam, que és per escoltar música, i ja l'escoltaràs perfectament. Mm -hmm. Molt bé. Avui també és un aniversari que val la pena destacar, i és l'aniversari del Malcolm X. Mm -hmm. perquè no ens en fa cinc cèntims, Francesc? Mm -hmm. Bé... Bueno, Diu que va néixer el 19 de maig de 1925 i després fou assassinat al cap de 40 anys el 22 de febrer de 1965 a Nova York. Un de tants crims d'estat que es cometen als Estats Units d'Amèrica no s'estan de res. Quan una persona molesta de veritat en el poder, doncs una bala al cap i fora. Això és el que van fer amb aquest senyor havia tingut una influència molt gran en el moviment d'alliberament negre en un col·lectiu que es va dir Nació de l'Islam, que venen a ser com uns precursors dels Pantera Negra. Jo vaig tenir ocasió de conèixer amb una dona amb la qual vam participar a la campanya de l'any 93 a Lima, al Perú, dels presos polítics, una dona de descendència japonesa que té prop de 90 anys i ella va ser-hi el dia que li van disparar amb el mal X. I és ben bé així, en un moment donat es crea una confusió, se senten uns trets i aquest home cau a terra. Van intentar reanimar-lo però re, impossible. Però vaja, la seva empremta encara avui es nota als Estats Units i arreu del món. Aquí a Barcelona hi havia conegut nanus molt joves fa anys que feien servir com a lema allò de per tots els mitjans. Conseguirem això, conseguirem allò o intentarem per tots els mitjans necessaris, no? Hi havia aquest, aquest pòster a, a Estats Units, a una, una de les botigues amb que havia molta una llibreria amb mm. molt material, molt, molts llibres interessants sobre el moviment. Mm -hmm. I hi havia un dels pòsters era aquest amb el uh -huh. còmics i aquesta frase. Uh -huh. no, com un símbol d'una persona que té les coses clares i que no s'aturarà davant de res, llavors uh -huh. l'aturen amb bales. I la bueno. seva també, discussió amb Martin Luther King, eren claro. dos, sí, dia tenia la bales, seva eh? diferència. Sí. També el van matar però tenia un estil diferent. Sí, però ni això no, no és capaç de pair el sistema. Que Martin Luther King era una persona més pactista, més mm. més partidària de posar l'altra galta, més cristiana, d'alguna manera. No? Exacte. A tots dos els van matar. El Luther King va ser el 68, 3 anys després. Primer un i després l'altre. I encara no se sap qui. Ah, no, clar. L'FBI ho sap. La policia ho sap. les nostres no? sospites. sí no, no està <laughs> També és més clar, sí. igual que l'assassinat del president Kennedy o el del seu germà, el Robert Kennedy, els va matar la màfia, la màfia de veritat, la màfia que té el poder de veritat als Estats Units, perquè no anaven exactament per on convenien els interessos dels poderosos. Aquí eh, tinc la sensació que es pot, podem tenir les nostres especulacions, hi ha pel·lícules, hi ha, mm. podem debatre sobre aquest tema, però mm. eh, allà la gent que lluita allà de les mm. organitzacions, mm -hmm. gent que es mou, ho tenen molt molt clar això, eh? Vull dir, mm -hmm. no es creuen res del seu govern. Absolutament. I jo fins i tot vaig quedar parat, de, fins i tot dubtaven de... Bueno, encara ara podria eh, haver-hi, podria haver -hi ten, poder, tenen raó, de, de, de qui va tirar les torres, les torres mm. Bessones. Sí, sí, sí. I sí. deien que la pròpia Sia. Sí, ja. mm, clar. Eh, sí, teories sí. De, de gent d'allà que diu això hi gent que està molt informada, eh gent que, uh -huh. que fa molts anys que estan al però uh -huh. que noi que han coneixen bé lo que és la repressió del, del, del gran imperi i de la, i les barbaritats que ha fet la CIA i l'FBI. Uh -huh. diuen no, les torres els van dinamitar ells i les van tirar a terra a ells. És uh -huh. clar, eh, no saps què claro, pensar, eh? claro. uh, són, són, són, És fort. Hi ha una gran tradició d'assassinar la gent des del poder allà. Al Sacco i Vanzetti estava claríssim que no havien fet res, que no hi havien proves, és igual, van caure. Aquell matrimoni que es diuen Rosenberg, també durant la Guerra Fred, els van acusar d'espionatge a favor de la Unió Soviètica i executats. Quines proves hi hiuen quatre documents fets per quatre contraespies. La sortiva gent al carrer, és igual, passen per sobre de tot. Per això els de la campanya del Moomia Bujamal diuen s'ha d'estar preparat per tot perquè hi ha una tradició de mort en aquest règim polític, i maten a tothom. Ja n'anirem parlant, perquè mm. bé penso que el que passa als Estats Units tard o d'hora passa aquí, d'alguna mm. manera és com una mena de mirall mm. macabre. No? Sí. Eh, hauríem de parlar ara, si us sembla, de, de la manifestació que hi ha hagut en posta aquest cap de setmana, perquè hem de trucar a la Montserrano i n'hem de parlar una mica. Val. Uh, en aquesta manifestació hi van participar 150 entitats i associacions, la marxa va plegar unes 35.000 persones. Molt, eh, això? Mm -hmm. Diuen que la Guàrdia Urbana rebaixa 8.000, però vaja... Segur, segur que, és, a mi, que hi eren. Sí, sí, mm -hmm. potser eren vaig, més. Vaig veure molta gent. Uh -huh. uh, tenim la trucada ja? O ara ho estem intentant, eh? Uh -huh. Una de les pancartes que a mi m'ha cridat molt atenció és les Terres de l'Ebre també són Catalunya és a dir, que la manera quan han enfocat, jo penso que és molt correcta. No han enfocat les terres de l'Ebre contra Catalunya, sinó les terres de l'Ebre també són Catalunya. Mm -hmm. Monser, hola. hola. Bona nit. Hola. Hola, sí. què tal, Monser? Molt bé, molt bé. a parlar de la manifestació d'Amposta. Mm -hmm. Tu tens alguna informació sobre el tema? Bueno, el que he sentit als telenotícies i sí, el que he vist, que han fet unes imatges no que, bueno, que hi havia molta gent, però que encapçalaven la manifestació, per exemple, gent d'Esquerra. Sí, sí, la, la cosa... Això és cosa... que que han pactat una cosa, ara van en contra. Ja. És a dir, estan al govern i, i han pactat el transversament i en uh -huh. canvi van a la manifestació en contra del transvasament Sí, uh -huh. això és el que s'ha vist, no? No sé... Sí. Sí, sí, càrrecs d'Esquerra Republicana i d'Iniciativa participen a la, propera, a la protesta. Exacte, uh -huh. és una mica penós, però bueno, és el que hi ha i és el que ens tenen acostumats els polítics. Uh -huh. aquesta, aquesta gent ha fet un manifest, no sé si has tingut accés, Montse. Eh? Sí, l'he llegit. I què et sembla? Molt bé. Jo el trobo jo el trobo molt contundent i molt, uh -huh. i molt clar. Molt discret, també. Podrien dir coses pitjors ho ja. està molt ben fet molt, amb molta classe uh -huh. en tot cas llegeixo un paràgraf del començament, diu uh -huh. Catalunya és ara mateix un país sense rius els han assecat uh -huh. o contaminat quasi tots però alguns d'ells l'única aigua que hi circula és la de les depuradores la major part dels equífers estan contaminats i ara volen aixugar l'Ebre, això sí, a poc a poc no sigui cosa que la gent s'adoni del que realment està passant Uh -huh. Em sembla un començament que nosaltres podríem fer nostra? no? Doncs uh -huh. pues és això que em referia, no? que està molt ben fet, que és molt discret, diu lo just i necessari, uh -huh. que podrien ser molt pitjors coses que se'ls diguessin, no? Dir, està molt, molt clar, molt clar diuen. I uh -huh. més endavant diuen, i ara el nostre govern ens ha deixat sols. Diuen que són 5 milions i mig de persones que necessiten l'aigua de boca. I no és veritat, la realitat és que som 7 milions de persones que volem avançar junts per fer un país millor i més pròsper. Un país on no hi hagi ciutadans de segona i on l'equilibri territorial sigui alguna cosa més que una frase electoral. Un país on es preservin els recursos naturals en bon estat per a futures generacions on uh -huh. les persones estiguin per damunt dels interessos privats. Uh -huh. Jo trobo que això està molt bé, eh, perquè d'entrada sembla que ja des de des de la mateixa generalitat ens volen enfrontar, no? Els d'aquí i els d'allà, quan clar. en realitat devem ser la mateixa gent, no? Aquesta manifestació amb els mateixos objectius s'hauria de portar a Barcelona. Fer-la a Barcelona. Clar, clara, per, per per indicar que som la mateixa gent, no? Uh -huh. Ah, que som els mateixos. Uh -huh. Tot plegat és molt penós. Mhm. Uh -huh. En, perdona eh, Montse, en aquest manifest eh, acaben, no acaben dient però en els darrers paràgrafs diuen només els falla una cosa plou uh -huh. sempre han dit que el problema és d'uns quants hectòmetres cúbics primer en 30 hectòmetres del segre, després 50 fins al juny uh -huh. de 2009 doncs bé, actualment la pluja ha aixugat aquest dèficit ha deixat als embassaments del Ter Llobregat els hectòmetres cúbics que volien i segueix plovent per tant, si ens deien la veritat i aquesta aigua només la necessitaven fins que estiguessin les desaladores en marxa, no hi ha cap motiu per fer la interconnexió. Gastar més de 200 milions d'euros de tots nosaltres en aquesta obra uh -huh. són diners llançats sense cap justificació. Tá, clar. I aquí és on jo continuo pensant amb els 103 aquests, que se'ls ha acabat la bona vida, llavors clar, han de deixar-los de fer funcionar, no? I ara plou. Ahà. Uh -huh. Els avions fantasma Sí, sí, sí. i ara plou uh -huh. per, avui, molt avui... digui, per molt que sí. digui en Picó que cap al maig és normal que plogui i tant uh -huh. No, no és normal uh -huh. A l'avui d'avui se'n foten una mica del tema aquest de les avionetes antipluja uh -huh. eh? eh, Se'n riuen Uh, a la contraportada hi ha un article que es diu "Legendes, que està uh -huh. signat per, no veig, per Queco Novell, uh -huh. i diu, llegeixo al diari que algú indeterminat fa volar avionetes indeterminades que tenen per objectiu aturar la pluja. Uh -huh. Segons alguns municipis de la comarca dels Solsonets, denunciants d'aquests vols, però sequera, les avionetes tindrien la missió de deixar anar i odur de plata amb l'objectiu d'espantar els núvols i frenar les tempestes amb, amb, a veure si no llegir, amb objectius misteriosos alhora que obscurs. Feta la corresponent denúncia, el govern català ha descartat iniciar cap investigació sobre els misteriosos avions perquè ho considera una llegenda urbana. Mm. No, <laughs> diu mateix, de, eh? no diu res de les companyies d'assegurances mm. que estan especulant amb les primes dels pagesos i que són els que no els convé que hi hagi tormentes i després també el setmanari directe va informar que a La Noia hi ha un un aparcament, un macroaparcament de cotxes uh -huh. que resultarien molt danyats, uh -huh. ensava que parlaven de més de 60.000 cotxes uh -huh. que resultarien molt danyats si hi hages alguna pedregada, no? Vol dir que d'interessos econòmics segur que n'hi ha. Uh -huh. Però... I per gran, per Granollers també hi ha un aparcament d'aquests no tan gran, però també sí. Sí, n'hi ha molts també allà. Uh -huh. Doncs a avui ho qualifiquen de llegenda urbana i que per tant no cal fer res. Les claro. llegendes urbanes, què s'ha de fer? Okay. Però tornant al tema de l'aigua, eh, el tema aquest de que la canonada de, del transvesament és una obra que és, que és un negoci que cada vegada s'està veient més clar, ja ho diu cada vegada més gent, perquè el Vicent Partal, a Vilauet, eh, també ho deia. En un article del 16 de maig de 2008 que es titula titulaGeitat bananera uh -huh. és un títol que jo no, a mi no m'agrada gaire, eh, no per la Generalitat sinó pel, pel, pel fet de què el qualifiquen de bananera bé pel, pel, pel, pel sobreentès que hi ha a darrere eh? uh -huh. donc ell deia la decisió presa pel govern la decisió de dir que ara el nivell d'emergència és un altre m'incita a fer-hi broma com que plou i ells volen fer la canonada sigui com sigui no se m'acut cap més explicació disposen que a partir d'ara les regles que defineixen quan hi ha sequera ja no valen i que serà el govern que dirà si hi ha sequera o no n'hi ha <susurra> és a dir que ara són ells els que definiran si hi ha sequera uh -huh. o no n'hi ha uh -huh. passi el que passi Exacte. Uh -huh. segons el decret que havien fet i que es veu que estava molt, molt ben estudiat. Oh. Algú deu haver cobrat molt per, per redactar-lo. Oh. Les pluges d'aquests darrers dies... Estic barrejant el que dic jo amb el que diu Empartal. No, eh, no és gaire ben fet, però vaja. Segons el decret, les pluges d'aquests darrers dies han aportat prou aigua a les Concastell Llobregat perquè Barcelona, que en forma part, pugui així d'aquesta excepcionalitat dos i passar a l'excepcionalitat 1. Menys greu que l'anterior. Però... Uh, ara s'han doncs, passat pel forro aquest document i ara diuen que, uh, bueno, que, que ara ho diran ells, si hi ha sequera o no hi ha sequera. Uh -huh. Si fos un altre d'això diríem que ho diran ells a dedo, no? Diu per comptes de reconèixer que la realitat ha canviat, proven de canviar la realitat. Uh -huh. El que passa és que ja tenen els compromisos fets amb les grans empreses que han de portar a terme, les empreses de la construcció, que han de portar a terme el projecte, ja ho tenen tot compromès. Uh -huh. I ara s'ha de portar fins al final. Mm -hmm. Per tant, suposo que sí, que realment no els hi deu anar bé que plogui ara. Clar. De fet, eh, no comencen cap informatiu sense parlar de la sequera. Uh -huh. Cap ni on, eh? Ja. Però tampoc ens ensenyen massa, tal com estan ara no? els embassaments. Bé, els homes del temps sí que ens ho ensenyen. Eh? I, i sí. quan dura el programa del temps... No ho sé, però jo avui pensava bé, aquí sí que ho diuen. Diuen que continua plovent uh -huh. i que hi ha pantans que han doblat la seva, la seva uh -huh. capacitat. Molts dels pantans, no tots. Uh -huh. Que de fet, jo estic d'acord que, que d'aigua en falta, això està clar. Uh -huh. El que passa és que la gestió de l'aigua, uh -huh. es faci bé o que es faci malament, aquest és un altre tema. Uh -huh. Perquè, jo que sé, el dia que, em, el dia que jo sàpiga que hi ha un camp de golf que l'han tancat... <laughs> Llavors eh, començaré a creure que s'ho agaf, agafen seriosament, no? Sí, un... rius, Montse, si et compres un número de la rifa tens més possibilitats de captar aquí. Sí? Jo uh -huh. penso que sí. Oh, que tanquin un camp de vol. Sí? Exacte. Que és de primera necessitat, no? O uh -huh. pues, uh -huh. clar és que... Uh -huh. Però tu t'ho creus que el tancaran? No. Uh -huh. Ah, vale, vale. No, no, no, però dic que és el dia que m'ho començaré a creure. Clar. El dia que les restriccions vagin per aquest camí, llavors mm -hmm. començaré a creure que realment ho estan començant a gestionar bé. Ja, oh. yeah. està mm -hmm. clar. Però vaja. Mm -hmm. bueno. Bé, Montse, ja t'estàs especialitzant en tema, en tema aigua, eh? Ja comences a ser eh, especialista en el tema, eh? Vale, vale, ja t'explicarem. Molt bé, doncs ve, ve, seguint. ve seguint el tema pel proper dilluns. D'acord. Tornarem a trucar d'acord, bona nit gràcies I, i una cosa que avui a les notícies m'ha sobtat que la pròpia ministra ha dit que ja no calia fer les obres, ja ha deixat malament els propis socis, companys de, de, de, de, de, del PSC Sí, sí, és que no, ara ara ara vénen les lluites clar. internes i sí. que no, no deu tenir interessos a les companyies constructores. No, no deu cobrar. I han sortit de seguida del del PSC allà que no sabien que uh -huh. que no, que això és desafortunat, això innecessari, frívol... no sé què, el desqualificant <laughs> la seva pròpia, no sé, són no, no PSC, PSOE, dir, que s'aclareixin, però clar. És és sols veu tot, no ara. Mm, és clar, és que hi ha, hi ha moments en què no els queda més remei que barallar-se de veritat. Mm. Hi ha vegades que ho fan veure, mm. però hi ha vegades que es barallen de veritat pel caler. Això ja va passar en l'època del president Maragall, no? quan els hi va dir el vostre problema és el 2,5%. El 3 i mig percent. El 3, sense el mig. I, i, i, va, i, va, I va tirar baix, perquè en realitat és el 20 i pico, però oh. va va ser moderat passa en margell. Va margellar, de veritat, en aquella època. El que passa que entre els socialistes, jo crec que les comissions de hi són. Ja, ja. No? ja, ja però el que passa que, clar, llavors ho va destapar. no uh -huh. I, i, amb, I i amb això de l'aigua, jo ja insisteixo, l'altre la, dia també ho, ho dèiem, a mi em, em va quedar la frase de, de, de, de, dels polítics, en general, de, de, dient que el que no farem és esperar que plogui. És per a veure si plou o no. Mm -hmm. Doncs mira, és el que s'havia de fer. Mm -hmm. Perquè... Una altra persona que també ha parlat del tema és en Quico Alcelio, que es diu bons, eh? Artur Gaia. Explica, explica qui són. Què coneixes? No, un, que coneixes home, el el, el Mood i el Noi de Ferreria són un grup de, de fa La molts música anys... Tradicional. De, música tradicional tradicional i compromesos amb, amb totes les terres de l'Ebre, de, de Tortosa, que en sembla que és d'on són, uh -huh. i que han fet bueno, una gran trajectòria a les seves cançons eh, i des del tema de, del trasbassament de, de l'anterior lluita... Pa, en contra del Pla Hidrològic pla hidro Nacional, l'any 2003. Van estar a primera línia Uh -huh. i gent de veritat. Gent de veritat molt bé, doncs a VilaWeb Web uh, li fan un, una petita entrevista i ell diu des de l'Ebre de tinc la sensació d'una mentida molt grossa. I continua, per aquí qualsevol transversament respon a interessos privats. Per això desitja que plogui molt perquè els ciutadans vegin la gran mentida. Comenta que aquesta campanya de la sequera ha estat mal pensada perquè parteix de la idea que la gent és poc intel·ligent i amb un punt d'ironia diu que els que fan negoci amb l'aigua deuen resar la moreneta perquè no plogui, no pas mm. perquè plogui, que va dir el Baltasar. No? El conseller d'Obres Públiques? O... Sí, sí, sí, sí. sí, De la Generalitat era aquest. Sí, sí que resava la moreneta sí, perquè, sí, sí, sí. perquè uh -huh. plogués, doncs potser, potser, potser uh -huh. no resen prou bé. Tu. Uh -huh. Qui qualse li ho confia que el transvasament s'aturarà i espera la solidaritat dels ciutadans de l'àrea metropolitana que sortia a dir la web. Sí, sí, una cançó que parla justament d' de, de tot el del tema del trasbassament de la, del pla hidrològic, van fer, van fer una cançó especialment i vaja, un, un CD fins i tot que el títol és No es pot viure i, i sempre han estat denunciant doncs, el, el, el sistema en general, aquest, aquesta modernitat, eh, amb aquest capitalisme despietat, uh -huh. i cada cop és més difícil viure. Més opinions sobre el tema, eh, en aquest cas el portaveu de la Plataforma en defensa de l'Ebre, Joan, eh, A Panicello, uh -huh. diu l'objectiu del govern no és pas d'acabar la sequera, sinó de fer les obres del transvasament. Això ho diu tal qual, eh? No no són dar mateix, eh? Fa uns dies que parlava, eh, a Vilaweb i també en el mateix sentit, que deiem abans, no? l'augment de les reserves fa sortir automàticament del nivell 2 d'excepcionalitat, uh -huh. però sí, que... això els els molt, eh, això, els números. Sí, <laughs> això... el 2, el 1. em fa pensar també en, en els americans, no? El DEFCON, DEFCON 3, DEFCON 2 i, i després ja és Def defense control, no sé, la alarma ja del, abans de la bomba atòmica i tots els graus i alerta vermella, queda alerta molt americà, prova, queda, queda molt americà. Uh, no? Com si la natura es pogués no sé una tant i, sí. i, i a, més a més el que dèiem abans. Ells ara diran quan, si ja sé què o no, no és la natura, no és, no és, no és, no és la realitat, sinó la uh -huh. seva interpretació i tots a creure. Si ara estem al nivell 2 ens hem de creure. Sí, sí bueno, és que ara ja ho diuen. No. Ara, ara ja ho direm nosaltres. I, i, després, i a mi què? El nivell 2 què? què vol dir? Exactament? No. Per Panicello, aquest, eh, aquesta persona que és el portaveu de la plataforma en defensa de l'Ebre, Diu que això torna a demostrar la disbauxa del tripartit perquè és inadmissible que Baltasar digui un dia que passarem al nivell 2 i que es podran omplir piscines i regar jardins i que Montillà hagi de córrer per arreglar-ho i per desmentir-lo. Això fi, números ho tenen estudiat, és una manera d'aparentar que controlen la situació, qualsevol la situació. situació. Uh -huh. Van començar a parlar de la zona zero de Manhattan, de les torres, bessones, uh -huh. Molt pocs minuts després de seguida van parlar d'aquella hora a partir d'ara és la zona 0. van trobar el nom sí. van trobar. el nom sí. necessiten... per tant potser el nom ja estava buscat Tenen especialistes que estudien la manera de fer entrar les idees en el cap de la gent sí, segur, sí. Segur. Sí, és important com col·locar-ho ordenat uh -huh. això ja sí. no? i a partir d'aquí ho manipulen bé, perquè és la zona 0, és el nivell 2, és el tot controlat. el de vermell, la sí, taronja. Sí. I que tothom quedi tranquil, no? mm -hmm. està tot controlat quan de fet la, la tragèdia és la mateixa. Mm -hmm. Encara sí. més dades amb el tema de l'aigua en aquest cas són del 99. Mm -hmm. Diu Sau eh, el pantà de Sau ha acumulat tanta aigua en una setmana com la que porten o portarien mm -hmm. 694 vaixells a Barcelona. Això en aquests moments és gairebé una informació subversiva. Sí, jo gairebé, trobo, gairebé. Que sí. I cada viatge amb vaixell i un cost aproximat de 280.000 euros. El Nou té aquestes coses. Que tant en tant em fa una de cada color. Avui els propis francesos, on sortia un representant, dient que esperaven que, que no s'haguessin de portar gaires vaixells, que avui n'ha entrat un, es veu a Barcelona, oh. perquè això és molt car pel per per govern català. I com dient una ironia, jo suposo, perquè ells fan el gran negoci. Aquest venia de França, aquest era un representant del de la... vaixell d'avuiia de sí sentit que sí, sí Ja del... ho he sentit, però all que sense parar-hi massa atenció mm. i m'he quedat pensant, però no venien de Tarragona, no ven mm -hmm. i ara resulta que ve de, que ve de França. Mm. És, és això que diem al final. Eh? És irrriori el, el, el, el volum que porten en aquest vaixell, no fan rem això. Clar. No clar, si, si, si no plou, no fan res,ha de, de ploure i el que està fent ara. nego. i hem d'estalviar aigua i, i, i aprendre d'aquestes situacions de que l'aigua és un vesescàs i no jugar amb els recursos. Doncs mm -hmm. continuarem dient ho que no cal jugar amb els recursos, que hi ha d'haver una bona gestió de l'aigua. Mm -hmm i en parlarem una altra vegada, perquè ja, ja s'ha fet una secció del programa, gairebé en parlarem dilluns que ve, no com clar. sempre, el còctel contrainformatiu. I de Torelló hem de parlar de l'aigua, que no podem veure. També, també. Oh. Gràcies, Pere. Va, vinga. Gràcies, va, vinga. Gràcies no, no, no, no, no, Francesc. Bona nit. Salut. Salut.